И накрая, последната идея за размишление, мистика от Енох, някои неща. Енох казва, злото идва свиш, от свише, от много, от много дълбоки закони и не може да бъде изкоренено. Истинската причина за злото не е в хората, нито злото е от земята. Причината е в дълбоки, вътрешни, висши измерения, които са недостъпни за човека. Земните хора са заключени в своите тела. Вижте как го обяснява. Земните хора са заключени в своите тела, за да не влязат в много по-големи и тайни изкушения, които ще привлекат много по-дълбоко тайно и страшно зло. Това ще ви обясня след време, когато говоря за звяра. В Луцифер, който се проваля в злото по замисъл на Бога и всички тези демони влиза най-древния звяр. Отвътрите шестици, отвътрите антихриста. Само абсолюта бездната го съхранява. Само тя може да го управлява. Това е най древният застой. Най-тва да е материализъм във всяко отношение. Това е звяр, който превъзхожда всичко, но той е друга тема, не е нискашна тема. Тук само го вмъквам между другото. Значи, такива изкушения тайни, които, ако не беше това зло, щяха да навлязат хората. И даже тогава демонизирането ще изглежда нещо като приятно. Той е също от голямото зло, голямото демонизиране, но то е нещо приятно в сравнение с това, което имам предвид. Така. За Съдбата Енох казва, вижте едно изречение, но колко дълбоко. Ако ускорим Бог в себе си, това ще бъде свършекът на нашата Съдба. Едно изречение, но колко неща решава, когато бъде разбрано. Значи ако ускорим Бог в себе си, това ще бъде свършекът на нашата съдба. Казва, има Вселена, която е зад пределите на Вселената. Съвършеното множество. Тук в тази Вселена се явява съвършено единство. Тук говори за пра народа. Значи в тази Вселена Божествена, Съвършеното множество се явява абсолютно съвършено единство. Какво означава Месия? казва. Това е мястото, където са проявени спасителните енергии на тялото на светлината, тоест е. на Меркава. Значи, това е мястото, където са проявени спасителните енергии на тялото на светлината когато тези енергии са проявени, чистите духовни енергии в човека, когато тези енергии са проявени В вас, тогава вие ставате част от колективният месия. Част от колективният месия. Еволюцията. Е, какво е еволюцията? Това е едно непрекъснато събиране на чиста светлина. И така, от светлина към светлина, до господарят на светлината. Казано е, човекът е образ и подобие на Бога. И Енох обяснява, но образът е нещо творческо и временно. И си стичане на живота, той ще умре. И затова е необходимо подобието. Той е пространство за развитие. Той е път към преображение. Подобието е по-дълбоко от образът, защото то може да задържа постоянно светлината. Образът не може толкова постоянно да задържа. Но подобието, подобието може да задържа светлината. По друг начин ще го кажа. Душата е образ на Бога, подобието е образ на бездната. Подобието е образ на Духа. Затова душата не е цялата светлина. Тя е прекъсната светлина. Висша душа, но тя е, не е цялата светлина. Цялата светлина се намира в Духът. Така. Подобието не е създадено по образът на света, а по подобие на висшето развитие. Така го обяснява Енок. Висшето развитие Излъчва от себе си една друга жива Вселена, която е част от универсалния разум, който е постигнал това висше развитие. Той не се явява като човек, като образ, а като тайна светлина, освободена светлина. Светлината едновременно казва и енергия, и материя, но, но в нея има нещо, което е по-дълбоко и двете. После енох казва, аз видях много ангели и висши същества да изгряват в Слънцето и да му дават своята светища, светлина и своят огън. Те му дават огън светещ и казва Слънцето изгрява като преминава през определена врата и после залязва когато също преминава през определена врата. Тогава част от тези същества се отеглят и ние го наричаме залез. Грехопадението казва е придобиване на второ съзнание. Нереално съзнание. Нереалното съзнание е препятствието за живата светлина. Ние се нуждаем от живата светлина, която е път към безконечният разум. Греховно е всяко съзнание, което не се използва за духовно развитие. И казва, грехопадението е отделяне на ангелите от живата светлина, което е нежелание за участие в Божествения план. Значи в един момент те са проявили нежелание за участие в Божествения план. Те са се отказали от развитието си към Бога и към Неговата универсалност, скрита универсалност. Отделените ангели се отказали и от служенето. Какво казва Енох за думата служене? Служенето е откривателят на тайните на Бога, а не усърдието. Значи ти можеш да имаш усърдие, усилия. Той говори за нещо по-дълбоко, нещо озряло, служенето, това което се превръща в жертва. Това беше за днес, на 7 октомври ще продължим.